טוב, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני שמח שאתם כאן. אנחנו מתארגנים בינתיים, אני מתאר לעצמי שעוד ועוד נכנסים אה, לחדר ה... חדר. חדר הדרכות הטלפוני שלנו. וזהו, בינתיים אה, לפני שנתחיל, אז אה, קודם כל אני רוצה ממש להודות לכם. ולהודות לכם גם על זה שישבתם וראיתם את ההדרכות, אני מאוד מקווה שראיתם את ההדרכות של... שהיו עד עתה, עד עכשיו, את שלושת ההדרכות הראשונות במפ... במפת הדרכים להצלחה בשידוכים. וזהו, ובשלל שאתם פה, שטרחתם והגעתם לשידור הזה, להדרכה הזאת, זו הדרכה מאוד מאוד חשובה. ו... אני חושב שזה ממש ממש לא מובן מאליו שעשיתם את הצעד הזה, כי בכלל, בכלל, כל, ה... כל העניין של לשבת ולהשקיע את הזמן וללמוד, זה בהחלט לא מובן מאליו, אבל זה צעד שהוא צעד מאוד מאוד חיוני לבאמת, למי שרוצה לעשות שינוי. לשנות, לקחת אחריות על החיים שלו, ותכף נדבר על אותה אחריות שאנחנו צריכים לקחת כדי להוביל את עצמנו למקומות בהם היינו רוצים להיות, ובענייננו זה כמובן להתחתן, אז זה בהחלט לא מובן מאליו, כי הרבה מאוד, אולי הרוב, לא עושים את המהלך הזה, אבל מי שכן עושה, ותכף נראה את זה, מי שכן עושה באמת, רואה תוצאות, וזו הנקודה העיקרית שעליה אנחנו רוצים לדבר היום. אנחנו רוצים, בסופו של דבר, עם כל התיאוריה, עם כל הלימוד והפילוסופיות אולי, אפשר לקרוא על זה. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לתוצאה, והתוצאה כאן היא תוצאה מאוד מאוד ככה, כביכול מאוד מוחלטת. או שאני... או שאני לא נשוי או שאני נשוי, כן? ואנחנו בהחלט מכוונים לשם. אנחנו רוצים להוביל אתכם למציאת הזיווג שלכם, למציאת השידוך, לחתונה. והיום מה שבעיקר אנחנו הולכים להסביר לכם זה איך עושים את זה. זאת אומרת, מה בפועל אנחנו צריכים לעשות ברמה המעשית, מה אנחנו צריכים לעשות כדי... באמת לעשות שינוי ולהגיע למקום הזה. אז בואו נתחיל, אני מקווה שכולם יגיעו, ומי שלא יגיע יתפוס אותנו ככה בדרך. אז קודם כל למי שלא מכיר אותי עדיין, אני ליאור דבורצקי, אני כבר כמה שנים טובות עוזר לפנויים ופנויות לעבור את הליך השיטוחים שלהם באמת בצורה... טובה בזמן קצר, מתוך מנוחת נפש, כן, כמה, כמה שזה נשמע מוזר גם להתנהל בשידוכים וגם מנוחת נפש, זה, אבל זה בהחלט אפשרי, וזהו, אנחנו, כן, מי שלא ראה אולי את ההקדמה, ראינו, אנחנו עובדים בשיטה של, של הרב יצחק ארד, אני תלמיד שלו כבר... למעלה מעשר שנים, ברוך השם, זכיתי להתחבר לרב. את, את כל מה שאנחנו מלמדים אתכם, כל מה שאנחנו בעצם מסבירים כאן, הכל זה בעצם מהשיטה שהוא פיתח, שמבוססת על תורת החסידות. אנחנו מאוד מאוד שמחים ומאושרים, ועם הכרת הטוב בצורה בלתי רגילה, ל שזכינו באמת להיחשף ולהתחבר לתכנים המאוד מאוד עמוקים האלה, ואני שמח גם להעביר את זה הלאה, כי באמת זה המקום, המקום הכי עמוק והכי אמיתי שיש היום, ככה לדעתנו. ו... וזהו, וזה מה שאני עושה, ברוך השם, ואני רוצה שנתחיל לדבר תכל'ס. אוקיי? Okay. אבל לפני שנתחיל לדבר תכל'ס, שזה בעצם עיקר עניינו כאן היום, אני רוצה לעשות איזושהי אה, חזרה קצרה על, אה, על מה שדיברנו במהלך שלושת השיעורים הקודמים, ואחר כך בעזרת השם, בהמשך אני, אני אראה לכם איך אתם יכולים לקחת את צעד אחד קדימה, איך באמת להוריד את זה למימוש. מעשי, ובמידה שיש לכם שאלות במהלך ההדרכה הזאת, במהלך השידור, מה שהכי טוב לעשות זה פשוט לשלוח לי הודעת וואטסאפ. אני מאוד אשתדל אה, להציץ בזה, אני מאוד אשתדל אה, לנסות אה, תוך כדי גם לראות את השאלות שלכם וגם להגיב. אה, אם לא, אני בסוף השידור אה, אעשה זאת או אחרי. בכל מקרה, למי שאין עדיין את המספר שלי, אני מניח שלכולכם יש, אבל בכל מקרה, אם אתם רוצים, תרשמו אותו עכשיו, זה 054-2387-660, וזהו, פשוט תשלחו לי הודעת וואטסאפ, ואני אשתדל לענות. אז אם אתם מוכנים, בואו נצא לדרך, תראו. האמת שבמהלך התקופה האחרונה, בשבועיים האחרונים, מאז שהוצאנו את סדרת הסרטונים, קיבלתי המון המון המון תגובות, ודיברתי גם עם הרבה מאוד בחורים ובחורות שהתקשרו אליי, גם לשאול, גם mm -hmm. להתעניין, ו... והאמת שמה ששמעתי, מה ששמעתי היה לא חדש עבורי. אני שומע את זה כבר הרבה שנים, ו... כי המציאות, המציאות היא, היא מציאות אובייקטיבית. והמציאות האובייקטיבית שמתחוללת בעולם הזה, עולם ההיכרויות, כן, עולם השידוכים, עולם הפנויים והפנויות, הוא מאוד מורכב. המציאות מאוד מאוד מורכבת, ו... וממילא התחושות שאותם אנשים שהתקשרו אליי ביטאו, כן, דיברתי היום וגם אתמול התקשרו, וזה חוזר על עצמו, כמובן בגוונים שונים, הקושי המאוד גדול לשאת את אותו מקום שאני עדיין לא נשוי. ובפרט כשאנחנו עושים ומשתדלים, ו ו ופועלים, וזה פשוט לא עובד. ואנחנו רואים את המציאות, והמציאות שהיא שה פשוט קשה. אנחנו מנסים לפנות לשדכנים. אנחנו לא יושבים בבית, אנחנו הולכים. יושבים, אמרו לנו, תפנו לשדכנים. ואנחנו הולכים ופונים לשדכנים. זה שום דבר. לא קורה כלום. מדי פעם... כן, יש איזה משהו, וגם אז ההצעה היא כזאת לא שייכת לשום דבר ולא קשורה אליי, ומה היא בכלל חשבה לעצמה. והתסכול בתוך ההתנהלות הזאת הוא תסכול מאוד מאוד קשה. דיברתי היום עם בחורה שמספרת לי שבמשך 20 שנה היא בתהליך החיפוש. 20 שנה. והיא מנסה, והיא פועלת, וברוך השם, גם לא, לא, לא איבדה לא תקווה. וגם זה משהו שהוא לגמרי לא מובן מאליו. הרבה אנשים מסתובבים ב, ב, בתהליך הזה, בעולם הזה, עם תחושות של, זהו, אז, אז אולי נוותר. אולי לא... זהו, כן. מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא חושב שזה לא מגיע לי, שאני, שאני לא שייך לזה, שזה... אני לא ראוי, כל מיני מחשבות. ו... וכשאנחנו מסתכלים על המציאות הזאת, אנחנו מסתכלים באמת על המציאות הזאת, שכמו ש... שאמרנו, היא באמת מציאות שכולנו מכירים מה הולך, כן? כולנו מבינים ורואים כמה זה, כמה זה מסובך. הולכים לאתר היכרויות, אוקיי, שדכנים, ראינו. לפעמים מקבלים הצעות ולפעמים לא. הולכים לאתרי היכרויות גם שם, כן? אז, אז מדברים איתי על זה שאנחנו רואים שם את, את אותם אנשים בכל האתרים, ואנחנו שולחים הודעות וזה לא קורה, וגם כשזה קורה זה כל כך לא שייך. ו, ואז כשאנחנו מתייצבים מול מציאות כזאת, שאנחנו מאוד מאוד רוצים משהו, ומה אנחנו רוצים בעצם? כשאנחנו מדברים על, על, על יעדים, על רצונות, על שאיפות, יש לנו מגוון רחב מאוד של רצונות. האדם כל הזמן רוצה כל מיני דברים. אבל כשאנחנו מדברים על רצון כזה, על רצון להתחתן, על רצון להקים משפחה, על רצון לבנות בית, אז מוסבר בחסידות שהרצון הזה הוא הרצון הכי שורשי והכי עמוק שקיים בנפש. יותר מכסף, יותר מ... כל מיני מתאבות, יותר מאוכל, יותר מהכול. אין צורך יותר עמוק באדם מלהיות בזוגיות, מלהיות ביחד, מלצאת מהבדידות. וכמה שהביחד שה... הוא שאיפה עמוקה, וכמה שהרצון הזה הוא רצון... יותר חזק ועוצמתי, ככה הבדידות וה, והלבד זה, זה צער יותר גדול, זה קשה. ובאמת מ, מ, לפעמים מגיע מצב שפשוט אי אפשר לסבול את זה, זה ממש ממש קשה. ו, ולכן כשאני שומע את אותם קולות ואת אותן טענות ומענות מול המציאות וכמה זה, כי זה, זה לא הולך. התחושה, כשהתחושה היא שאתה הולך ונתקע בקיר, הולך ונתקע בקיר, וכאילו שאין מוצא, באופן אוטומטי נוצר תסכול מאוד מאוד עמוק. ואני מאוד מבין את זה ומאוד מזדהה את זה, וזה באמת הכי מובן והכי טבעי, רק מה. וזה בדיוק מה שהסברנו בעצם בקורס ואמרנו, יש מקום בנפש, יש מקום בנפש שהוא מקום שנקרא טוהו, ויש מקום נוסף בנפש שנקרא תיקון. ושני המקומות האלה, האדם יכול לבחור באיזה מקום להיות בו. ומה זה משנה כל כך? מה זה משנה? המציאות היא אותה מציאות הרי. מה יקרה, כאילו, מה, מה הקשר שאני אעשה, אם אני אזיז את עצמי, את המקום הפנימי שלי, ואחר כך גם את המקום המעשי שלי, אם אני אזיז אותו, אם אני אשנה אותו בתוך עצמי, מה זה יעשה? מה זה, זה ישנה את, את זה שהשנכנים, אין להם הצעות? זה ישנה את זה שכשאני מגיע לפגישה, הבחורים, התקשורת, הם לא שמעו על המושג הזה בכלל? זה ישנה את זה, זה פתאום יגרום לזה ש... ש... אני אשב בפגישה ויהיה לי מאוד נעים ויהיה ויה לי, לי חיבור עם הבן אדם? למה? הם לא מתחברים. זה לא שייך אליי. מה אני אעשה? אני נפגשת ונפגשת? אני נפגש ונפגש? ושום דבר זה לא שייך. איך משהו, כן, מה שאמרנו בקורס בעצם, שאתה צריך לעשות איזושהי עבודה פנימית בתוך עצמך, לגעת בנקודת התיקון שלך, ואז הכל ייפתר. קסם, פלא. האמת, זה עובד, האמת, אנחנו רואים את זה בפועל. אנשים שעשו את התהליך הזה, ועשו את העבודה הזאת, והזיזו את עצמם למקום יותר מתוקן, פתאום, פתאום הדברים נפתחו, פתאום באמת הכל היה יותר קר, פתאום הכל היה הרבה יותר זרם, פתאום נהיה חיבור, פתאום הייתה נטיית הלב, פתאום הייתה תקשורת. פתאום כל המקום הזה שלא מסוגל לדבר, לא מסוגל להביע את עצמו. וגם על זה היו המון המון שיחות בשבועיים האחרונים, שתיארו לי איזה מקום כזה שקשה לו להביע את עצמו. יושב בפגישה, סגור, מכווץ. אז אנשים, באמת, כשהם מוצאים את המקום המתוקן, באמת, יש שינוי לא רק באיך אני מפרש את המציאות. אלא המציאות עצמה פתאום השתנה, פתאום אני מתחילה, שהתוכנים מתחילים להתקשר. למשל, זה מזכיר לי, היה לי מאומן, לא זוכר, סיפרתי את זה בקורס כבר, אבל היה, היה לי מאומן שבמשך, כן, הוא הגיע אליי ואמר, אין לו פגישות, אין שיתוכים, אין הצעות. מה, מה, מה קרה? למה לא? לא מתקשרים, לא שזה, כמה זמן, כמה אה, זמן... כמה פעמים נפגשת ב... בתקופה האחרונה? כלום. לא, בקיצור, לא נפגש. מה מסתבר? שבמשך חמש או שש שנים שהוא בא, על שהובא, הוא נפגש מספר מאוד מאוד קטן של פעמים. פעמיים, שלוש, משהו. וברגע שעשינו עבודה, זיהינו את המקום התיאורי שלו, פתאום הוא התחיל לקבל הצעות, והבן אדם התחתן אחרי חודשיים. סליחה, אחרי חודשיים הוא פגש את אשתו, ואז התחתן אחרי עוד... מספר חודשים. ואנחנו רואים שהמציאות עכשיו משתנה, אבל איך זה יכול... החול... מה הקשר? אם אני אעשה שינוי בתוך עצמי, המציאות פתאום... כל המציאות המורכבת הזאת, כל המציאות ה... שנראה כאילו שמשהו שם לא עובד, זה ישתנה. וזה בעצם... הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין אותה. ו... וזה הולך ככה. הבעל שם טוב אומר, יש פסוק שאומר, דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז הבעל שם טוב מפרש את הפסוק ככה, כן? זה הפסוק שבא ואומר שתראה, דמה למעלה אותך, תראה שהכול, כן, רואים אותך, מסתכלים עליך, תתנהג כמו שצריך. הבעל שם טוב מפרש את זה, הוא אומר, דמה למעלה? ממך. זאת אומרת שכל מה שקורה במציאות זה ממך. תראו, למה המצב הוא כל כך מתסכל? למה זה כל כך קשה? אתם יודעים למה? כי כשאני ניצב מול מציאות שהיא לא בשליטתי, אני בבעיה. אני מאוד רוצה משהו, אבל אין לי שום יכולת לגרום לזה שזה יהיה אחר. וכאן, כאן זה מאוד מתסכל. וכשאני מאוד מאוד רוצה משהו, אבל אני לא יכול לעשות שום פעולה, אני לא יכול לעשות שום פעולה שתגרום לזה לקרות לי, אז אני, אני כאילו נשאר בלי... כאילו, על ריק, על אוויר, וזה מאוד מאוד קשה. זה תסכול מאוד מאוד גדול, חוסר אונים. עכשיו, כשאנחנו רואים את המציאות המורכבת הזאת שתיארנו אותה, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לשנות את המציאות? אנחנו יכולים לגרום לזה שהשדכנים כן באמת יכירו כל בחור לעומק, וכשהם לי הצעה, אז זה באמת אחרי... היכרות עמוקה איתי, והיכרות עמוקה עם הבחור, או, עם, או, כן, או הפוך, או עם הבחורה. זה באמת, זה היה מאוד נחמד אם המציאות הייתה כזאת, אם הם לא היו שולפים איזה דף ועושים אין בן בינו ושולפים איזה משהו ונותנים לי את ההצעה על הלא קשורה הזאת. זה היה נחמד, אבל מה לעשות, זאת המציאות, שאנחנו היום בעולם שטחי, בעולם דיגיטלי. הכל ווייטסאפ, כל מיני קבוצות, רצים, שמות, שמות, שמות, אתם לא מאמינים מה הולך בקבוצות האלה, מי שקצת מכיר, נכנס, שלושת תכנים. שמות, תמונות, שמות, שמות, שמות, תמונות, אה, איך אפשר? אבל מה לעשות, זאת המציאות. זו מציאות טובה? לא, יש כל מיני בעיות, יש המון המון בעיות, המון המון בעיות אמיתיות. כשאני ניצב מול מציאות בעייתית, אבל אין לי שום יכולת לשנות את זה, אז זה יותר תסכול. ואז באה התורה הזאת של הבעל שם טוב ואומרת לנו, חבר'ה, יש מקום שבו אתם יכולים לקבל שליטה, הנהגה, על החיים שלכם. אתם יכולים לנווט את עצמכם, ולא רק את עצמכם בתוך המציאות הבעייתית, אלא את עצמכם באופן כזה שכשאתם מנווטים את עצמכם המציאות עצמה משתנה. מאורעות החיים שלכם פתאום הופכים להיות מאורעות טובים. טוב גלוי יורד למציאות שלכם. אז גם אם באופן סטטיסטי הסיכוי, כן, הסיכוי למצוא את הזיווג הוא נגיד מאוד מאוד נמוך, אני רואה את המציאות, אני יודע מה קורה בשוק, אני יודע מי אני, אני יודע איפה, אני מסתכל על המציאות ואם אני כאילו לגמרי מפוכח, לגמרי רציונלי, אני אומר איפה. במיוחד כשיש לי היסטוריה ויש לי עבר. מלא בהוכחות איך זה לא עובד. ובפרט כשכבר עברתי נגיד איזושהי זוגיות קודמת שלא עבדה. ובפרט שהיו לי, יש לי תמונות עבר מציורים זוגים של ההורים שלי שזה לא עבד. אז יש לי המון המון הוכחות במציאות, וגם יש לי היסטוריה שאני מסתובב כבר במעגל השידוכים הבלתי נגמר הזה כבר כמה וכמה וכמה שנים. וכבר נפגשתי עם לא יודע מה... עשרות בחורים או עשרות בחורות, וזה לא עובד, וזה לא מצליח, וזה לא מתחבר, ואין חיבור רגשי, ואין כלום, ואין הטעמה, ושום דבר לא שייך. אז כשאני רואה את המציאות הזאת, אז מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד, להרגיש, שהנה, פתאום משהו ישתנה. למה, ש... למה שזה ישתנה? עשרים שנה... זה היה באופן מסוים, פתאום משהו השתנה? אני כבר ארבע שנים, חמש שנים בשידוכים, ופתאום זה השתנה? למה? מה? אני אעשה איזה שינוי, המציאות תשתנה? זה באמת קשה. בא בעל שם טוב, הוא אומר, אומר, אומר לנו כן. כי דע מה למעלה, כל מה שלמעלה, כל מה שכביכול כאילו במציאות מבחוץ אליך, כל מה שמחוץ אליך, זה ממך. זאת אומרת, אם אתה נכנס לתוך הנפש שלך ומתחיל להתעסק שם, מתקן שם, מגיע למקום המתוקן הזה, אז המציאות בחוץ מתחילה לזוז. כי המציאות בחוץ היא כמו הולוגרמה, היא כמו הקרנה של מה שמתחולל לך בפנים. וכאן תוכל, יש מקום שכששומע את זה הוא עלול להיבהל. אז מה? אתם יודעים למה, למה זה מבהיל? כי מצד, מצד אחד זה משחרר. באים ואומרים לי, תשמע, הנה, יש לך כן אפשרות לצאת מזה. זה בידיים שלך, למרות שיש מציאות מאוד מאוד בעייתית מבחוץ, אם תיגע באיזה מקום פנימי בתוך עצמך, אתה תראה שהמציאות תשתנה. דברים טובים יתחילו לזוז, דברים טובים יתחילו לקרות, אתה תתחיל להיפגש עם אנשים מעניינים. יהיה לך... יהיה לך מעניין בפגישות, אז תתחבר יותר, יהיה לך כיף. העולם יתחיל להאיר לך פנים, הוא לא יהיה לך כזה חשוך, ונמאס לי, וכבר אין לי כוח. העולם עצמו יתחיל לשדר לך, זה לא רק שהחוויה הפנימית הסובייקטיבית שלך תהיה יותר טובה, גם זה, ברור, אבל המציאות עצמה תתחיל להשתנות. זה הפלא הגדול. אבל מצד שני מיד קופץ איזה קול כזה ואומר, רגע, אז למה כל התקופה הזאת, כן, היה לי כל כך, כן, כל כך לא טוב, כל כך, זה, אז אני אשם. כן, אז אז עלול, בטעות, ולכן לפעמים זה קשה לשמוע את זה, כי זה מיד מביא, ביחד עם המקום המשחרר, שזה בידיים שלי, זה גם מביא, זה... אחריות מאוד גדולה, זה עלול להביא לרגשות אשמה. וזה מקום שצריך להיזהר ממנו, ומה, מה, איך, איך לא באמת, כאילו, למה, אה, זה בגללי. זאת אומרת, אם אתה אומר שהכל מלמעלה, גם הלמעלה ממך, אז אינני, אז כאילו, אני הבאתי את זה על עצמי. אז כל, <אח> ה, כל המציאות הזאת של זה, בגללי, זה אשמתי, וזה מאוד לא נכון. למה? כי מה, הציור ההתחלתי הזה, המאוד מורכב הזה, המאוד בעייתי ומסובך הזה, לא אתה הבאת את זה על עצמך, אלא זה הסרט שקיבלת מלמעלה. זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא קבע, וכל אחד ואחד שנמצא פה היום, וגם אלה שלא נמצאים פה היום, כל אחד ואחד מאיתנו קיבל ניסיון, קיבל מלמעלה. מהקדוש ברוך הוא, והאמת היא, כן, ככה הוסבר בחסידות, שבאמת אנחנו בחרנו בסרט הזה לפני שירדנו לעולם. כל אחד מאיתנו בחר, או נגיד, כן, הקדוש ברוך הוא, תקלוי לקלוט את זה, בחר בשבילנו איזשהו סוג של התמודדות עיקרית. אבל ההתמודדות העיקרית הזאת, כל הקושי המאוד מאוד גדול הזה, זה לא בשביל להקשות, זה לא בשביל להזיק, זה לא בשביל, לעזיק, זה לא בשביל לעשות רע. הקדוש ברוך הוא לא רע, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, הוא רוצה שנתחתן הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים את זה בכלל. אז למה הוא עושה ככה? כי הוא רוצה שאנחנו נצליח לעשות את זה, הוא רוצה שאנחנו ניגע באותה נקודה מתוקנת שנמצאת בתוכנו, וככה... נפתח, זה מין מפתח שפותח את כל הסרט הזה ומחולל ניסי ניסים, פלאי פלאות, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שמי שנוגע בנקודה הזאת, הכל משתנה לו, הכל מתהפך לו. נקרע לו הים, לא סתם חז"ל מדמים את הזיווג לקריעת ים סוף, כי הים מסתיר ומעלים. והעלמות וההסתרים האלה, שזה מסביר ומעלים על הטוב, זה בעצם הניסיון, זה האיום. אבל כשהולכים קדימה ומגלים, חושפים את הפנימיות, חושפים את התיקון, אז הים נקרע. ואז ראינו מלכתחילה, ראינו שכל ה... הסיבה למה היה פה ים, כי, כי הוא... הוא... הוא בא כדי להיפתח, הוא בא כדי להיקרע. וככה זה גם בשידוכים שלנו. כל המציאות ה... לא טובה הזאת, והמתסכלת והמיוששת, ושהמציאות בחוץ באמת נראית, ולא רק נראית, אלא היא באמת לא טובה, וקשה ומורכבת, זה הכל בשביל שנקרא את זה, וזה אפשרי. וזה מה שקורה כשנוגעים בנקודת התיקון. וזה בעצם מה שהסברנו, כן, בהדרכות, אולי קצת חידדנו את זה עכשיו, שנקודת התיקון היא המפתח, ושימו לב טוב, המקום הזה של תוהו ותיקון נמצא בכל התחומים, אבל בזוגיות זה קריטי במיוחד, בזוגיות זה פשוט משהו שהזוגיות לא סובלת תוהו. יש, יש תחומים מסוימים שאפשר להיות במין, במין מציאות תוהית כזאת או אחרת, ו... להסתדר, להצליח פחות או יותר. על הזוגיות, על חיי הנישואים, חז"ל אמרו לנו, לא לתוהו בראה, לשבת יצרה. לא לתוהו בראה, אלא לשבת יצרה. זאת אומרת, אנחנו לא, תוהו זה העניין של, ה... של הלבב, וה... לכן הזוגיות לא מסוגלת לסבול טוב, ולכן אנחנו חייבים להתמסר למקום הזה של למצוא את נקודת התיקון שבתוכנו. וכאן, מהנקודה הזאת, אני רוצה לרדת אתכם למקום של איך עושים את זה. איך, איך בעצם מביאים מקום מתוקן לתוך החוויה, לתוך המודעות ולתוך העשייה שלנו? איך אנחנו בעצם פועלים את, את, את, את העבודה הזאת של לעבור מתוהו לתיקון? אז שימו לב טוב, יש בעצם שלושה מרכיבים, שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות, שברגע שאנחנו ניגע באותן נקודות ונממש את אותן נקודות, אנחנו בעצם נשנה את המציאות שלנו בפועל ממש. זה פשוט יקרה, המציאות תשתנה. נמצא את הזיווג, הקב"ה ישלח לנו אותו סוף סוף. נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה זה אמונה. מה זאת אומרת אמונה? אמונה נראה כאילו משהו מאוד לא פרקטי ומעשי. מה כאן אנחנו מתכוונים עם אמונה? אדם חייב לדעת, כל אחד חייב לדעת, שהמקום המתוקן הזה, שעליו אנחנו מדברים, המקום המתוקן הזה, שזה בעצם חוויה של שלמות, של מנוחה, של ערך עצמי מאוד גבוה, מקום רציונלי, מקום הגיוני, מקום מאוד מציאותי, מקום שטוב לי, מקום שבו אני, שנעים לי בחיים שלי, שאני שמח. המקום הזה, שוב, שכן, <laughs> לפי כל התיאור הזה, הם יכולים, כן, אתה, אני אומר לבן אדם שנמצא כך וכך שנים בשידוכים וניגש לפגישות וזה, ואני אומר לו, טוב, הוא בשמחה, תהיה רגוע, תהיה נינוח, תרגיש טוב עם עצמך, mm -hmm. כן, אז מה אם כל החברות שלך התחתנו כבר, אז מה אם כבר כולם ילדים? תרגישי בסדר, שזה לא יוריד אותך, שזה לא ידכא אותך. כן, חכם גדול. כאילו שזה פשוט. וזה באמת, כביכול, נראה מאוד מאוד רחוק המקום הזה. וכאן, בשביל זה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להאמין בזה. ובמה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים שהמקום הזה, המתוקן הזה, הוא קיים בנו, הוא נמצא. אין אדם שאין לו תיקון. אין אדם שאין לו שלמות. אין אדם, אפילו אותו אחד שמרגיש קיבוץ מאוד גדול ולא מסוגל להביע את עצמו בפגישה. הוא מרגיש לחץ מאוד גדול. האדם הזה יש בו יכולת לתקשר בצורה נפלאה. יש לו יכולת להביע את עצמו ולהיות הוא באמת בלי מסכות ובלי מגננות ובלי כל מיני סיפורים, לא לעצמו ולא לאחרים. יש בו את המקום הזה. ולכן הנקודה הראשונה שאנחנו חייבים לדעת ולהיות מודעים אליה זה שהמקום הזה שאותו אנחנו מחפשים קיימת כבר בתוכנו, זה לא מה שאנחנו מחפשים בחוץ. זה נמצא בפנים והוא קיים. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים זה רק לגלות את מה שכבר קיים, אנחנו לא צריכים להביא איזה משהו חדש. וכמובן שאנשים שחוו בילדות שלהם דברים יותר קשים, מקום של כעסים, או זוגיות בעייתית של ההורים שלהם, או כל מיני דברים מאוד מאוד... כל מיני טראומות למיניהם, מיני... וגם כאלה שלא, סתם לא, לא הקשיבו להם, או סתם לא, לא מספיק נותן להם תשומת לב, מקום שהוא מאוד מאוד חוסן זוגיות. כל המקומות האלה, בעצם מה הם עושים? הם כאילו מסתירים ומכסים ולא מאפשרים למקום הזוגי שלנו להתגלות, הם בעצם הורסים את המקום הזוגי. ומי מאיתנו קיבל יל... מין מקום... חינוך מאוד מאוד אוטופי כזה, בית שלם וטוב, הזוגיות והתקשורת בין ההורים שלנו הייתה נפלאה, והכל היה מאוד מאוד מחובר והרמוני ושלם. אז אני בטוח שבדרך כלל, בדרך כלל מי שחווה ילדות כזאת, מי שחווה ילדות כזאת, כבר התחתן. רוב הסיכויים. ש... כן, כל מיני, אנחנו לא מבינים בעניינים של נשמות, אבל... אבל המקומות האלה, מי שחווה חיים קצת... אתם יודעים על מה אני מדבר, כן? המקום הזה בעצם מכסה, מסתיר, מעלים על המקום המתוקן. אבל זה לא שהמקום המתוקן נעלם, המקום המתוקן נמצא שם, קיים שם, אנחנו צריכים רק לחשוף אותו, לגלות אותו. הציור הזוגי המתוקן, התדר הזוגי, היכולת להקשיב, היכולת להתחבר, היכולת לתת מקום. אין מישהו שאין לו את זה, אין. אנחנו צריכים להאמין שהוא קיים, זה דבר ראשון, להאמין שזה נמצא בנו, אז זה דבר ראשון. הנקודה הזאת מאוד קשורה למה שאנחנו מדברים בתוכנית הליווי שלנו, על זה שהזו... שאנחנו צריכים להאמין מאוד חזק שהזיווג שלנו כבר נמצא, אנחנו לא צריכים להשיג איזה מישהו, אנחנו צריכים רק ל... למצוא את מי שכבר קיים. זה כמו אדם שאיבד משהו, אז יש הבדל מאוד מאוד גדול אם האדם מאבד משהו בחוץ, okay. הלך לחוף הים ואיבד משהו בחוף הים. אה, לך תמצא. או תחפש, אולי תמצא. אה, איפה נמצא? חוף הים, מיד מתייאש. אבל אם הוא איבד את אותו דבר בבית שלו... אז אם אני יודע שאיבדתי זה בבית, אני לא רוצה, שלא, אני לא, אין מושג איפה זה, איבדתי. אבל זה בבית. זה בבית. זאת אומרת שזה נמצא. לא אולי נמצא. בלי ספקות. זה 100% נמצא. זה בטוח נמצא, כי זה בבית. בית זה תיקון. התיקון בטוח נמצא. זה בבית. זה קיים. זה לא או שנמצא או שלא. הזיווג קיים. כמו שהתיקון קיים. לכן אנחנו צריכים, דבר ראשון, לדעת שזה קיים, רק מה, עוד פעם, למה זה לא, למה זה לא קל? כי, המצ... כי אנחנו כל הזמן נתקלים במציאות. והמציאות כאילו, כאילו אנחנו באים ומדברים על זה ומתעוררים קצת, ואז באה המציאות ומורידה אותנו ככה למעט חזרה אחרת, ותרגע, תיר, תרגע, יופי, נחמד מאוד כל הדיבורים האופטימיים וה, וה, וה... כן, ה... של החשיבה החיובית הזאת, נחמד מאוד, בוא תראה, יש פה מציאות, ומהמציאות הזאת אתה לא תברח כל כך מהר, אנחנו לא נ... נד... תהיה קצת, תראה, המצב בטטה, אין לך הרבה סיכוי לצאת מפה, עזוב. וזה קולות שאנחנו שומעים אוטומטית כשאנחנו נתקלים במציאות. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן, כל הזמן, ללא הרף, בצורה מסודרת, בסדר, זו מילת המפתח כאן, בצורה מסודרת, להזכיר לעצמנו את המקום הזה. ולכן אמונה זה פעולה מעשית. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, לה, להכניס את זה למודעות שלנו, שזה אפשרי לגמרי להיכנס למקום המתוקן, ואפשרי לגמרי למצוא את הדיוור. הדבר השני, הנקודה השנייה, מאוד מאוד חשובה, זה לברר באופן אישי וספציפי איפה נקודת הטוה שלנו. כשאנחנו מדברים על טוה, הטוה מתלבש בהמון המון המון רבדים, יכול להתלבש בכל מיני מקומות. ואצל כל אחד זה יושב במקום אחר. לכן כשאנחנו באים ומדברים על תיקון, אז יש, כמו שאמרנו, איזה שמאפיינים מסוימים כלליים למקום מתוקן, ומאפיינים כלליים מסוימים למקום טוהי. אבל אצל כל אחד זה מתלבש במקום אחר. אחד מחפש משהו בצורה לא נכונה, אחד מתקשר בצורה לא נכונה, אצל השני הוא לא יכול בכלל לבקש עזרה משטחנים או מחברים, הוא מתבייש, זה מבהיל אותו, זה לא נעים לו, זה מפדח אותו. אצל אחר, אה, הוא, הוא לא מסוגל בכלל לחשוב על זה ש... ש הוא יביא מישהי לה, להורים שלו שהם לא, לא ממש מוצאים חן, כן? שהיא לא מוצאת חן בעיני ההורים והוא לא מסוגל, או, או במילים אחרות, מה יגיד הוא תופס מקום מאוד מאוד חזק אצלו, מול ההורים, מול הסביבה. אצל השני הוא חייב, הוא, כן, הוא חייב איזה, היא חייבת מישהי שיפרנס אותה בצורה מאוד, שתהיה לה, לה ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. כל אחד זה מתלבש לו במקום אחר, ולכן אנחנו חייבים בעצם לעשות בירור מאוד מאוד ספציפי איפה התוהו שלי יושב. אוקיי? אז זה דבר שני שאנחנו חייבים לעשות, לבדוק ולבחון איפה התוהו שלי יושב, על איפה הוא יושב. יש, עכשיו, יכול להיות שזה יושב על כמה מקומות, אבל תמיד אצל כל בן אדם, <clears throat> אצל כל בן אדם יש נקודה טוית עיקרית, שהיא נקראת הזעיר תפי של האדם. זו נקודה מאוד מאוד יסודית, מאוד עיקרית, ששם התוא בעיקר מתלבש. אין מישהו שאין לו את המקום הזה. ו... וזה נכון אחר כך גם בזוגיות. לכל זוג יש את הזהיר, יש לו את הנקודה, יש כל מיני בעיות ויכולויות, אבל יש איזה נקודה עיקרית ששם קרה בעיות. ואת זה אנחנו צריכים לזהות. אוקיי? Okay? ברגע שמזהים את הנקודה העיקרית, שזה בעצם השליחות שקיבלנו מלמעלה, ברגע שנתקן את זה, הכול נפתח, הכול נפרץ, הכול עולה, אוקיי? Okay? לכן זו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לעשות, זה ברור האישי הזה. ודבר שלישי, שהוא בעצם, מה שנקרא, הפינאלי, אם, אם זה לא יהיה, הכול חשוב, כן? אפשר, זה, זה כמו... כן, קומות, שצריך את זה יסודות, ואחרי כך קומה ראשונה, קומה שנייה, אז צריך את הכל. אבל זו הנקודה בעצם שעושה את השינוי בתכל'ס, שזה הפעולות המעשיות. זאת אומרת, אחרי שהאמנו שקיים בנו תיקון, ואחרי שביררנו וראינו, זיהינו, איפה נקודת התיקון שלנו, איפה נקודת התוהו שלנו נמצאת, ותיקנו אותה, איך מתקנים, זאת אומרת, תיקנו אותה באופן שאנחנו עכשיו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, או איך אנחנו צריכים להתנהג, או מה אנחנו צריכים להגיד, או איזה מחשבות צריכות להיות לנו בראש, כן? תיקנו את המקום הזה, את הבירור האישי, עכשיו אנחנו צריכים לרדת ולממש את זה בתוך המציאות. זאת אומרת, להתחיל לפעול את ההנהגה המעשית המתוקנת. כי כל חוויה, כל תודעה טועית, בעצם יוצא ממנה אחר כך, כמו שלמדנו בקורס, כן, יש לנו את הנשמה ויש לנו את הגוף, יוצא ממנה אחר כך פעולות טועיות. הנשמה טועית, אז הפעולות טועיות. ולכן, אם אנחנו מאוד מאוד גם נבין, כן, הנה זיהינו את נקודת התיקון, ואני מבין שאני צריך להיות ככה ואני צריך להיות, לדבר אחרת, ולמרות שזה מאוד מלחיץ אותי לדבר, אז אני בכל זאת אדבר. אם אנחנו לא נפעל את הדברים באופן מעשי, זה לא יעשה שינוי. זאת אומרת, השינוי חייב לבוא לידי ביטוי גם ברמה המעשית. אנחנו לא יכולים רק להישאר בעולם רוחני, תיאורטי, פילוסופי. צריך להוריד את זה למטה. אוקיי? זו נקודה מאוד חשובה. ואיך אנחנו בפועל עושים את זה? כי לפעמים זה מאוד מאוד קשה. זה הרגלים של שנים. שיושבים לנו בתוך הנפש ואנחנו צריכים לפעול פתאום אחרת וזה מאוד אה, לכאורה מאוד לא פשוט, מה שאנחנו עושים זה לוקחים את זה, לוקחים את זה צעד קטן אחרי צעד קטן. זה מילת המפתח, צעדים קטנים, שינויים קטנים. ולכאורה זה נראה לנו כאילו זה לא יספיק, אלא צריך לעשות את זה צעד דרסטי, לא. צעדים קטנים, שינויים קטנים, עושים שינוי גדול ועצום. העיקר זה פעולות של התמדה. לא צריך כל כך הרבה כמות, אבל צריך בעצם אה, אה, התמדה גדולה. זאת אומרת, זה לא כל כך משנה. שהשינוי יהיה עוצמתי, אבל גם שינוי קטן, אבל שמתמיד לאורך זמן, זה עושה באמת את השינוי, זה מה שמביא את הפריצה האמיתית, אוקיי? Okay? אז אנחנו חייבים להוריד את זה לעולם המעשה. ועכשיו, מה הבעיה okay, בכל זה? הבעיה שעוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, העולם כל הזמן מוריד אותנו למטה. העולם כל הזמן לא נותן לנו כאילו להשתחרר, הוא כאילו, זה כמו איזה מין מערבולת ששואבת אותנו למטה ולא נותנת לנו לצאת משם. ולכן, מה ש... כן, כל הדברים האלה, שאמרנו, שלושת הנקודות האלה, שלושת המרכיבים שחייבים ש... ש... ש... להתקיים כדי באמת לעשות את הפריצה הזאת, לצאת, להישלף מהמערבולת הזאת, כן, האמונה, הבירור האישי והמעשים הקטנים, זה בעצם... כדי להצליח לעשות את זה אנחנו חייבים מסגרת. מסגרת מסודרת מאוד מאוד עוזרת לנו לממש את שלושת הנקודות האלה. כי באמת לפעמים זה, זה גם מבחינת מוטיבציה, עוד פעם, אמרנו, אנחנו נמצאים במקום שלפעמים, של, כן, לא כולם, אבל לפעמים במקום שמאוד מאוד כבד, מאוד אין כוח, מקום מיואש, אין לו מתוסכל, עם, עם חוויות כאלה. המוטיבציה היא מאוד מאוד נמוכה, ואז יש קולות כאלה שאומרים לך, מה, וזה לא ילך, וכאילו, וגם כשהוא רוצה, מיד כאילו זה חוזר אחורה, ועוד פעם אין לו כוח, וכאילו עוד פעם חוזרים למקום הפסיבי, והמאשים וה, וה, וה, וה, את המציאות, וה, וה, ולכן כשיש לך מסגרת, בעצם שמאפ... שכל הזמן כאילו עוזרת לך להיות בפדר הזה, להיות בתדר הזוגי, להיות בתדר המתוקן, מדרבנת אותך לעשות את העבודה, וגם מדריכה עושה צעד אחרי צעד איך לעשות את זה, ומה אתה צריך לעשות, לפעמים זה באמת גם ידע, אומרת, אתה לא, לא יודע. אין אסיר מתיר את בית האסורים, אין חבוש מתיר את עצמו בית האסורים. זאת אומרת, יש אדם שנמצא בתוך איזה סוג של כלא, שזה המקום הטועי, מאוד מאוד קשה לצאת לבד. לכן, חז"ל אמרו לנו, קנה לך רב, אס, אס, סליחה, עשה לך רב וקנה לך חבר. אתה צריך רב, יועץ, אתה חבר. מה זה חבר? חבר זה מאמן, חבר זה מישהו שאתה, שעובד איתך ביחד, בתוך התהליך, בגובה העיניים, מלווה אותך, מוביל אותך, זה החבר. וזו הסיבה בעצם שבנינו מסגרת מאוד מאוד מסודרת, שתאפשר לכם לעשות את העבודה הזאת, כי אני יודע, אני מכיר את זה, ו, ו, ולבד זה ממש ממש לא פשוט, זה ממש קשה. והמסגרת הזאת, שבנינו לכם תוכנית הליווי שלנו, הדרך הקצרה להצליחה בשידוכים, היא תוכנית, היא בעצם מסגרת שמאפשרת לכם לעבור מנקודה א' לנקודה ב', מתור לתיקון. וברוך השם, ראינו את זה. פעם אחר פעם אנחנו כל כמה חודשים מקבלים איזה מייל נחמד ומשמח של מישהי שהתחתנה, כן, אין מה לעשות, הרוב, יש גם, יש גם גברים ובחורים בתוכניות ובקורסים שלנו, אבל הרוב הם נשים, וזה מאוד מסתדר, מי שמכיר קצת את המבנה השונה של הנשים והגברים, זה מאוד מסתדר שזה יהיה ככה. ובכל מקרה, אנחנו רואים באמת את התוצאות וזה מאוד מאוד משמח אותנו. ויש כאלה שזה לוקח להם פחות זמן, יש כאלה שזה לוקח להם יותר זמן, וזה מאוד מאוד, מאוד תלוי כמובן בכמה הם לוקחים את זה וכמה הם באמת הולכים לתהליך, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שמי שמחליט לקחת אחריות על החיים שלו, להיכנס לזה ברצינות, ופשוט לעשות, על פי ההדרכות, הכל, הכל מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד שיטתי, מאוד מובנה, ופשוט אין מה לעשות, אין לזה חוכמות. כשנוגעים בנקודת התיקון, הכל קורה, הכל מתחיל לעבוד. וזהו, הוא... אז... לפני שאני אספר לכם קצת על ה, איך זה הולך לעבוד ברמה הטכנית, התוכנית הזאת, התוכנית הזאת הולכת להתחיל אה, עוד שבוע וחצי, שבוע וקצת. אה, יש כבר כמה שנרשמו בהרשמה המוקדמת, אבל לפני שאני אספר לכם, אני באמת אסתכל קצת אם הגיעו שאלות. אה, מה זה אומר בדיוק לעשות עבודה פנימית ואיך עושים בפועל את השינוי? וואו, אז טוב, אני... מקווה שקצת דיברתי על זה, לא יודע מתי השאלה הגיעה, אבל אני חושב שקצת דיברתי על זה, אני אם לא, תפרטו קצת יותר. אם יש לכם עוד שאלות, אפשר לשלוח לי עכשיו בוואטסאפ. אז ככה, התוכנית עובדת באופן כזה, קודם כל יש בה שישה מודולים, עובדים על שישה נושאים מאוד מאוד חשובים, מאוד euh, מיוחדים, וה והכל בעצם או דרך האינטרנט, הדרכות וידאו, כמו שראיתם את מפת הדרכים, משהו בסגנון הזה, הדרכות וידאו, תהיה אפשרות גם בעזרת השם לשמוע את זה במערכת הטלפונית, איפה שחייגתם עכשיו. ואנחנו בעצם, אתם מקבלים את הוידאו, את התכנים, ועובדים בצורה מסודרת עם חוברת עבודה שאותה אתם ממלאים בהתאם לדרכות ובהתאם לתרגילים שאתם מקבלים. התוכנית הזאת היא בעצם ליווי אישי. מאוד מאוד חשוב לי לגעת, בה, כמו שאמרנו, בגלל שזה צריך בירור אישי, אז אנחנו, אני... ממש חשוב לי כן להיות כאן ברמה האישית, ולכן אתם שולחים לי את התרגילים, ואני מדייק את זה, ושואלותכם שאלות, וככה אנחנו בעצם עובדים עד שאנחנו חושפים את אותן נקודות טויות שקיימות, מתקנים אותן, עד שאנחנו מורידים את זה בעצם לתוכנית עבודה מסודרת, וככה אנחנו בעצם עוברים בכל, בכל נושא ונושא, בכל שלב ושלב של התוכנית, עוברים את שלושת הנקודות האלה. כן, את האמונה בתיקון, עושים בירור, כן, עושים את הבירור האישי דרך התרגילי העבודה והמשוב האישי שלי על העבודות שלכם, ובונים תוכנית מעשית, כשהתוכנית המעשית הזאת אחר כך יורדת כמובן למימוש, לביצוע, ואני עוקב אחרי זה ומוודא שעשיתם את אותם צעדים קטנים ואותן פעולות חשובות שצריך לעשות כדי לעשות את השינוי. עכשיו ככה, פעם בשבועיים, אנחנו נפגשים להדרכה כאן, בחדר ההדרכות הטלפוני, אנחנו, הדרכה קבוצתית, שזה בעצם כדי לענות על שאלות, לחדד, להעמיק את הדברים, וזה קורה בעצם פעם בשבועיים. סך הכול, כל תקופת תוכנית הליווי היא 12 שבועות, יש לנו, כמו שאמרנו, בעצם שישה מודולים, כל מודול אורך שבועיים. כשבכל מודול כזה אנחנו נפגשים לברכה הקבוצתית, בשידור חי, וכמובן שתוך כדי כל הזמן אני איתכם בוואטסאפ, במיילים, ב-SMSים, מלווה אתכם, עוזר לכם בכל מה שצריך, והרבה פעמים קורה גם שתוך כדי יש שידוכים, אז אני כמובן איתכם ו... מדייק אתכם את כל הנושא של השידוך ומלווה אתכם, וברוך השם זה כבר קורה. זה בעצם המחזור השלישי, האמת שהמחזור הראשון היה במתכונת טיפה שונה, זה היה פרונטלי, ולא בצורה של עד ערכות וידאו, אבל באמת ראינו שהמקום האישי הוא מאוד מאוד חשוב, מה שבקבוצה פרונטלית לא יכלנו לעשות. היה לי יותר חשוב לרדת לרמה האישית ולעבוד עם כל אחד ואחד על הקשיים הספציפיים שלו, לכן עשינו את זה במתכונת הזאת וראינו באמת במחזור האחרון, שזה ברוך השם מאוד מאוד עובד יפה. ככה, מחיר, הקורס בעצם התוכנית הזאת עולה בדרך 4,390 שקלים, ו... עכשיו, בשבוע הקרוב, בעצם עד יום חמישי הבא, אנחנו הולכים לעשות אה, אה, הורדה די משמעותית בסכום, הנחה מאוד מאוד גדולה, ובמקום 4,390 שקלים, התוכנית תעלה רק 2,770 שקלים. עכשיו, אני יודע, אני יודע שהרבה מכם, אולי לא כולם, אבל הרבה, ודיברתי כבר עם כמה... כאלה שלפעמים מגדלות את הילדים לבד, ובכלל המצב הכלכלי לא תמיד פשוט, ולכן מה ש... בגלל שאני ממש ממש לא רוצה שהסיבה שתמנע מכם לעשות את השינוי הזה, ובאמת להתחתן סוף סוף, זה יהיה עניין של כסף, מה שהחלטנו לעשות זה לתת פריסת תשלומים מאוד, מאוד מאוד מאוד נוחה, ממש ממש נוחה, משהו שבאמת אה, לא תרגישו את זה, מה שנקרא, משהו שממש ממש אפילו מגוחך, סכום חודשי מאוד מאוד נמוך, אה, אפשר לפרוס את התשלום עד 12 תשלומים, לא ריבית יותר כמעט 200 שקל בחודש, משהו אה, שאני חושב שכל אה, אחד יכול לעמוד בו. כדי שזה באמת לא, לא מה שיפריע לכם לעשות את זה. אז זהו. דבר נוסף, חמישה ראשונים, בעצם נשארנו לנו חמישה מקומות לבונוס שאני רוצה לתת לכם כרגע, וחמישה ראשונים שיירשמו, הם יקבלו בנוסף לכל הליווי ולמשוב האישי כמו שתיארתי אותו, יקבלו גם סדרה של ייעוץ אישי טלפוני איתי. אני פשוט לא יכול לעשות את זה. עם כולם, כי כן, המציאות לא מאפשרת את זה, הזמן הוא מוגבל, אבל לכן נתנו הזדמנות להשרה לה... לקבל את הבונוס הזה, חלק כבר נרשמו, אז יש עוד חמישה מקומות אחרונים ממש ל... לשיחות הטלפוניות האלה. זהו, אני כאן עכשיו, מי שרוצה להירשם, פשוט משהו צריך לעשות. זה לסמס לי או לשלוח לי וואטסאפ, לא להתקשר, פשוט לשלוח לי הודעה ל-054-23-87-660, עוד פעם, יש לכם את המנייל שלי ואת המספר הזה, אפשר בוואטסאפ או ב-SMS, פשוט לשלוח לי בקשה, מי שרוצה עוד לשאול שאלות או להתלבט כמובן מוזמן, זה יכול, אני אהיה איתכם... אה, אה, אה, אה, אה, בזמן הקרוב, וזהו, נתאר לעצמי שמחר, מחר אני כבר, כבר לא נוכל, אבל שבוע הבא, מי שלא יספיק היום, יוכל לעשות את זה שבוע הבא. בכל מקרה, המחיר הזה שאמרתי לכם, 2,770, זה עד יום חמישי הבא. זהו, ואני מאוד מקווה שתעשו את הצעד הזה, אני יודע שלפעמים יש כל מיני קולות וכל מיני... זה... מקום כזה שאומר שהוא עדיין סקפטי ביחס לשינוי, אבל זה בסדר, זה המקום הטורי, אנחנו יודעים שזה קיים, אנחנו יודעים, צריך להתגבר עליו ובאמת להאמין שזה אפשרי, לפרוט את המקום והפריצה הזאת, לפעמים פריצה כזאת נחשון בין המנדב כזה, לקפוץ למים, ללכת על זה, ובעזרת השם לדעת שיהיה טוב, ויותר מזה, יותר מזה אני אגיד לכם, אני נותן גם בעצם שבועיים שלמים של התנסות. זאת אומרת, אתם יכולים בעצם לקחת את כל המודול הראשון ובעצם להשתמש בו כהתנסות. לא אהבתם, לא התלהבתם, לא עוזר לכם, לא נראה לכם שזה מתאים לכם, הסגנון או לא יודע מה, אתם אומרים לי ואני בעצם מחזיר לכם את הכסף חזרה. אז תני מרגע... תחילת התוכנית, שבועיים, יש לכם אה, מקסימום, זכיתם ב, אה, במודול אחד מאוד מאוד מיוחד וחשוב. אה, זהו, אז אה, אני כאן, אני מחכה להודעות שלכם, ונתראה שיהיה חג מתן תורה שמח, שנמצא את נקודת התיקון שלנו. זה בעצם מתן תורה, מתן תורה, רק נחבר את זה לחג השבועות, חג השבועות קיבלנו מתנה. המתנה הזאת זה המקום המתוקן, זה המקום הזוגי, כמו שכתוב, שבמתן תורה נסתלקה, בוטלה הגזירה בין עליונים לתחתונים, וזה המקום, המקום שמפריד בין העליונים התכונים, בעצם המקום הזוגי הזה, שלא מתחבר, שיש הפרדה, זה היה לפני מתן תורה, במתן תורה בעצם קיבלנו את המקום המתוקן, שהמקום המתוקן זה בעצם זוגיות. המקום המתוקן זה בעצם יכולת להתחבר, ולכן זה קיים בנו, מי נתן תורה, זה נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ובמקום הזה, בעונג הפנימי הזה, אנחנו רוצים לגעת, אני מקווה שתיגעו אה, בזה בקרוב ממש, שיהיה לכם חג שמח, שבת שלום, בשורות טובות, כל טוב.